Під самим містом помітно було велике оживлення. Проходили в різних напрямах відділи пішого й кінного війська, коло хат у садках, на левадах, а особливо над Русю, помітно було намети, коло яких метушилося вояцтво. У кількох місцях палало багаття. Щось варилося в величезних казанах, і дим хмарою здіймався до блакитного неба. Крізь гомін тисяч людей. Крізь рипіння возів і ржання коней ледве чутно було, як десь далеко, певно в Корсунському замку, грала військова музика. «А що, пана Чернецького, певне, не так то й легко тут знайдеш», – непокоївся патер. «Знайдемо. Зовсім не мудра штука. Кожний жовнір покаже. Але і перший, і другий, і третій жовніри нічого певного про гусарів Чернецького не знали». Четвертий заявив рішуче, що ось уже більше двох тижнів, як гусарія вирушила на Хмельницького. «Ну що ж, та треба не зупиняючись їхати до Черкас», – промовив незадоволений Сиворакша. «Тут і переночувати гаразд ніде», – почувши, що Чарницький десь у поході. Оксана не скрикнула з радості. «В поході? Проти Хмельницького? А вже давно ніяких звісток». «А що, я Хмельницький його погромив, забрав у полон?» «Хай панна сидить спокійно. Не можна ж так кидатися на всі боки», – просичав патер. Перспектива починку їхати до Черкас, і там невідомо до якого часу чекати Черницького, видавалася йому не дуже-то приємною. А в міру ж того, як Корсунь залишався все далі і далі позаду, Патер усе одвертіше починав виявляти своє занепокоєння. «А як пан гадає, чи скоро вже погромлять того Хмельницького?» «То, може, вже й погромили?» – позіхнув сиворакша. «Ну, а бунти, хлопські?» «Бунти?» «Тш! Посадять на паль Хмельницького, то зразу й бунти вщухнуть!» «А що то за ридвани ми зараз зустріли?» «То не звернув уваги!» А он ще якась валка на зустріч. О, та й чимала. Звідки? Поздоровкався Сиворакша. З Черкас до Корсуня. Щось неспокійно в Черкасах. Неспокійно? Та й дуже. Це панство чогось виїздить. І міщани декотрі. І євреї щось тікають з околиць. Що ж хлопи? Та й хлопи. Кажуть, уже сам Хмельницький близько. Так проти нього ж син пана Гетьмана вирушив з військом. Чули? Та хто його знає? Все панство тієї думки, що в Корсуні все-таки безпечніше. Тікають. Ох, якби вирватися. Якби випадок якийсь. Тікають, раділа Оксана. Господи, Боже мій, ти все можеш, допоможи. Але черкаси вже були близько. Ввечері Швидко промчались пустілим містом, в'їхали на якесь подвір'я, і через кілька хвилин Оксана вже була в кімнаті з щільно-то віконницями. Втомлена до краю, вона упала на лаву і зразу ж заснула твердим сном. Прокинулася Оксана чи то від якогось бренькання, чи то від співу. Крізь шпари у віконницях пробувалися гарячі сонячні промені. Певно, сонце давно вже стало. За стінкою щось гугнявив патер. «Співає він, чи що?» – притулила Оксана вухо до стінки. Так, співай співай!» «Друм-дум, дум друм дум друм-дум, друм як пан Бога кохам! Друм-дум, друм-дум, дум друм -дум, друм -дум, друм дум як пан Бога кохам!» «Ого! Як добре чутно!» «То так же можна всі їхні розмови підслухати, обережно, помалу!» Оксана почала відколупувати глину. Чути стало ще краще. Раптом патер замовк, і хтось із усієї сили хряснув дверима. — Кінець. Усе загинуло! — почувся чийсь п'яний голос. — Що пан Гавронський хоче сказати? — стригурився патер. — Тисяча дяблів! Тисяча тисяч дяблів! Тисяча тисяч тисяч! Хай пан так не кричить! Вона може почути. Хто? Панна? Ха-ха! От вигадав. Хлопку панною звати. Тисяча тисяч. Та що сталося? Що сталося? Пан Чарнецький у полоні. На Нараниві. Пан Чарнецький у полоні. Пан Сапега у полоні. Пан Стефан Потоцький забитий. Пан комісар Шемберг замордований військо вибите до ноги. Татари! Татари! Тисяча дяблів! Матка свята. Пан... Пан трохи сп'янів. Пан Гавронський. Я? Сп'янів? Шість тисяч реєстрових збунтувалися на Дніпрі. Кричевський собака передавсь козакам. Драгуни теж. У Хмельницького двадцять п'ять десять головорізів облягли наших під жовтими водами спереду козаки ззаду татари 50 тисяч ординців обіцяли пустити вільно вийти тільки мовляв армату забрали 12 гармат наші почали відступати а вони зрадники вписяться в дяблу тільки один жовмир і втік оксана не могла слухати далі Сльози котилися їй з очей, ноги й руки тремтіли, голова йшла обертом. Ляхів погроблено, Козаки наступають. Чарлецький у полоні. А за стінкою знову закричав сиворакша і щось перелякано запитав батер. За тиждень. Та вони за два дні тут будуть. П'ятдесят тисяч татарів. Ну, а, а пани гетьмани ще в корсуні? Вже в Корсуні, а не ще. Виступали на зустріч, довідалися про жовті води і тепер відступають. П'ятдесят тисяч татарів! На Бога, То як же ми з паном? Ми? Перед вечором вирушаємо на Лубни. На Корсунь вже небезпечно. Тут є відділ Драгуні князя Вишневецького. Я упросився. А... А як із нею? Сказав, що везем родичку пана Чернецького. Князеві Єремії вже святі очі якось з'ясуєте, а в Лубнах тепер найбезпечніше. Того ж вечора Севоракша з патером вивозили Оксану з Черкас. Охорона була надійна п'ятдесят добре озброєних драгунів. Оксана широко розкритими очима дивилася, як метушилися по місту люди. Жовніри, як навантажувано коло дворів вози хури, як десь далеко, певно, аж на другому кінці міста спалахувала пожежа. На подвір'ях вили собаки, ревла худоба, щось репетували люди. За півгодини драгуни вже виїздили за місто. Оксана зітхнула і заплющила стомлені очі. Частина друга: Ой, буде розмова! Гарматна рада Огнем порохами Напишемо листи Вічні договори Гострими шаблями Ой приходять до Яреми Завістями вісті Повтікало Драгонії тисяча І двісті Годі князю За границі з Москвою змах... Пора з Лубен З усім кодлом В Польщу вигрібатись Пантелеймон Куліш. Хлопство повстало всюди, і не зустрічаючи жодного відпору, принаймні жодного постраху, найжахливіше злочини чинить, найоборонніші замки бере, і того, що і чужоземному, найпотужнішому неприятеливі не було, тепер найпідліше поспільство сміливо доконує. Яремі, Міхал, Корубут ксьонз на вішновцю і зубних. і упоїлося здичавіле хлопство тим духом почварним козацьким до того ступня, що, зрештою, вище від справжніх козаків з ухвалістю та замірами сягнуло. Король щеноха, сором, виправляти значне військо проти жалюгідної зграї хлопства. Чим менше буде відділ. Щоб погромить наволоч, тим більше слави пройдіть крізь ліси і стопи, зруйнуйте січ, знищіть дощенту зухвалу юрбу дикунів і приведіть сюди ватажків для справедливої кари. Так промовляв гетьман Потоцький, виправляючи в похід проти Хмельницького відділ Шемберга та сина свого молодого гетьмана Стефана. І не тільки сам гетьман, а й більшість полковників, ротмістрів, переважна більшість лицарства польського були глибоко переконані, що розігнати лякливу юрбу козацького і татарського гультяйства зовсім не важко. Справді, чи не найперше в усій Європі було тоді польське військо? Померли недавно гетьман Станіслав Конець залишив армію в найкращому стані. Пограничні містечка і замки були непогано укріплені, мали досить гармат та іншої амуніції. Хоругви полки були добре озброєні і складалися в більшій частині старих досвідчених жовнірів.